як старечі очі. Запитати чи не запитати? Щурик тільки з виду тихенький. Насправді він хижак. Велика зубата тварюка. Торкнися до нього і завтра тебе нема. Розпочуть, проковтнуть, розчавлять. Спитати чи не спитати? Роботу я знайшла недавно. У мене випробувальний термін три місяці. У мене удома хворий батько. У нього епілепсія. І я вночі чую, як ця клята хвороба б'є його на ліжку. Як він кричить по звірячому і стоне. Батько мене завжди любив. Коли я була маленькою, він ніс мене пішки додому за 20 кілометрів. І щоб я не плакала, співав усю дорогу. Живе моя отрада в високом тірєму. Спитати чи не спитати? У мене квартирний борг за рік. На мені порвані чоботи. Їх можна одягти лише раз або два. За мною стоїть ще десяток претендентів на це місце. Молоді, високі, сильні. Грибуть землю копитами і штурляються ліктями. Пане директоре, якщо я не спитаю, інтерв'ю піде. Його вткнуть на першу сторінку зі знімком. Цей щурик виставить свою лисину, Виклади на столі жирні лапки, клац і знімок готовий. А якісь нововведення за останні роки були? Та що ви? Колектив у нас творчий. Є багато задумів. Але все впирається у кошти. Все залежить від виборів. Ну, ви ж розумієте. Що ти робиш, божевільна? Забери мікрофон і йди. Він уже мусолить пакети з гостинцями. У місті тільки говорять про якийсь проєкт IVT 55, здається, так називається. Він гасить ліхтар фальшивої усмішки, зблиснули передні зубки. Кого б гризнути? Сьогодні ввечері я повернуся пізно. Батько лежатиме обличчям до стіни, пом'ята карта та сорочка відриватиметься від нього не повертаючись, запитає, принесла? Ні, не принесла. Фінлепсин коштує дорого, пробач, тату. Він не повернеться, лише зітхне і почне співати. А в тірім тот високий, нєтхода, нікому. Ви, відома журналістка, пищить своє щурик, але постійно без роботи, у вас немає нічого, крім імені. Що це за проект, пане директоре? Здається, зараз він схопиться з крісла, упнеться гострими зубами мені у зап'ястя і вирве шматок м'яса. Кров розтечеться по столу, мов чорнило. Стіл же темний. Це лише експеримент. В Україні багато самогубців, ви ж знаєте. На сто чоловік один шукає смерті. Вішальників знаходять у лісосмугах, у в робочих кабінетах, біля телеграфу. Суспільне становище, безвихідь, психотропні, усім не введеш. Епідемія 21 століття. Так, у світі цю проблему давно вирішено. Не хочеш жити, пиши заяву у присутності юриста на евтаназію. Мовляв, при повному розумі, добровільно прошу. І не треба труїтися таблетками, утикати руку у розетку чи лізти у петлю. Одна ін'єкція і вічний сон. А майно успадковує ваш заклад? Он ви до чого. Яке майно? Ми ні від кого не вимагаємо. Але ж парламент рішення не прийняв це протизаконно. Милечко, пищить він крізь зуби. Пройдіть зі мною. Ми знову на першому поверсі. Поринаємо у темний коридор, де висить сіра занавіска, де щойно бігали санітари, де пахне старечими тілами, брудними простирадлами. Ми звертаємо убік і підходимо до ліфту з написом «Службовий». Директор відмикає ліфт, і ми провалюємося вниз у безодню. Зрештою виходимо, і перед очима висвічується напис «Е-В». Те 55 «Що таке ЕВТ? Евтаназія? Але чому 55? Це ж моє щасливе число! Він набирає код, Двері відчиняються, Маленька схожа на труну кімната, Оббита металом, На ліжку обличчям до стіни Лежить у півтемряві людина, Сиве з колтунами волосся, Гострі плечі, Карта та сорочка». Тату, кричу у відчаї. це ти? Я давно написав заяву, повертається батько. Так не можна жити. Ми вічно голодні, ти завжди сердита. А вони сьогодні запропонували мені без черги. Він спокійний і тихий, а мене трясе пропасниця. Тату, волаю у відчаї. як ти міг? Повертаюся до директора. Негідник, тварюка, падло. Але з'являються санітари, вони хапають мене під руки і ведуть до ліфту. І доки ведуть, я розумію, у мене немає батька. Немає роботи, немає майбутнього. Вони виштовхують мене на подвір'я, де плачуть низько пострижені кущі. А на газоні сліди чоловіка гори, залиті водою. Ті сліди пильно дивляться в небо, мов обличчя покійників з-під землі. Почують тебе сніги